Леонід Данільчик В Сомалі Звалище Хвиля грайливо зашруділа та увірвалася своїм гребнем у настил густого сміття на березі. Обурено спінилась і повернулася у аденську затоку збирати нові порції непотребу. Юзеф мовчки дивився, як з морського сміттєвозу осипаються у воду каскади відходів. Людський прогрес створював чудове комфортне життя у розвинених державах. Цей далекий недосяжний світ струшував зі свого блискучого тіла відпрацьовану луску, громадив її у кораблі та щедро розсипав прибережними водами Сомалі. Загнана у криваву круговерті громадянської війни країна – Давно втратила контроль над своїми акваторіями, чим беззастережно користувались багаті сусіди. По лінії обрію посунувся рибацький траулер. Юзеф провів його поглядом і повернув голову до дядька. Іман байдуже чистив свою сітку від різноманітного сміття, викулупав понівечену алюмінієву банку. Та з розчаруванням оглянув продерту її гострими краями діру у неводі. Чому вони звозять сюди усе своє лайно? Чому наші берега вкриті не білим піском, а смердючими рештками чужого благополуччя? Іман мовчки зирнув на племінника і продовжив свою роботу. Юнак сплюнув собі між стоп, згорнув у жменю пісок та просипав на плювок. Знову заговорив, наче звертаючись до іноземних суден у затоці. «Вони виловлюють усю нашу рибу, а ти...» З люттю подивився на дядька. «А ти вигрібаєш усі ці лише їхнє сміття!» «Ну то що? Що?» Зітхнув Іман. Простяг руку в напрямку моря. «Хто їм заборонить? Хто завадить?» Замовкли. Юзеф шумно сопів крізь широко розкриті гнівом Ніздрі. Іман спокійно продовжив. «У нас немає влади! У нас немає флоту! У нас немає берегової охорони! У нас немає нічого, лише безлад і безперервні чвари!» Облишив роботу та поклав племіннику руку на плече. «Може ти зі своїми приятелями на дірявому човні проженеш цих сталевих монстрів?» Юзеф сіпнув плечем і скинув руку дядька. В словах Імана не було іронії, лише байдуже смирення. Юнак не повернув голови. Далі із ненавістю спостерігав, як свавільно панують чужоземні кораблі у водах батьківщини. «Підвівся!» Відкинув босою ногою пошарпану сітку дядька. Взяв свій автомат, що опирався дулом на стовбур дерева, уважно його оглянув. Погриз верхню губу. Подивився на ветхі човни серед спіненого хвилями звалища, перевів погляд на судна в морі. Потім на імана. Зустрілись поглядами. Довго дивились один одному увічі. Врешті дядько широко усміхнувся і кивнув. Риси Юзефа загострились. Він стиснув губи та кивнув у відповідь. Пропозиція Імана уже не видавалася саркастичним дотепом. Юнак рушив вздовж загромадженого сміттям узбережжя. Рейд. У каністрах схожих на пивні кеги Блискалось пальне. Тара займала увесь простір човна. Пірати мостились прямо поверх бочок. Хвилі били борти та наполегливо намагались розгойдати хлипке судно або хоча б змити кілька його корсарів. Проте вугільно-чорна ватага вправно ковзала по слизьким поверхням без будь-якого наміру звалитись у море. Стволами догори тримали автомати. Три човни стрімко наганяли рибацький траулер, що пізно помітив загрозу і тепер намагався хутко розвернутися та взяти курс на відкрите море. Капітан тривожно спостерігав за наближенням піратів. Його долоня тремтіла на важелі машинного телеграфу. Залунали автоматні черги і по борту судна затарабанали кулі. Це не несло загрози траулеру, тому капітан продовжував свій маневр. На човнах заметушились та замахали руками. Капітан пригледівся. Пірати вказували на центральну шлюпку. Там у незручній позі нескладний Мурен намагався втримати рівновагу із ручним гранатометом на плечі. Однозначно готувався до пострілу. Пробої на нижче ватерлінії давала два варіанти розвитку подій. Затоплення у нейтральних водах або причалювання до найближчого берега. Смерть або полон. Капітан митєво прийняв рішення. Смикнув важіль машинного телеграфу у положення «Стоп всі машини». Судно задрейфувало. Нахилився до мікрофону та віддав кілька різких, коротких команд. Корячись вимогам, матроси скинули трапи, і корсари хутко піднялись на борт. У опорі не було жодного змісту. Беззбройний екіпаж не міг нічого протиставити піратам. Дискусія В нерухомій, чистій, блакиті неба Наче акуратно просвердлений отвір з'яяв блідий, чітко окреслений диск сонця. Спресовані шари гарячого повітря тиснули один на одного та чавили об пісок недолугі людські створіння. Останні скупі краплі поту марно намагались охолодити кволі тіла європейців. Вражені тепловим ударом та зневодненням немічно конали у вольєрі для худоби. Екіпаж траулера не ворушився. Кожен рух викликав нестерпну печію. Простір неначе наче абразивом ятрив опіки. Мухи провадили безупинну екзекуцію над людьми, і лише ледь помітні рухи грудних кліток ознаменували, що в спечених тілах все ще холодяться залишки душ. Обабіч застигли повітря, сколихнули події. Озброєні мурини... Жваво виводили із сараю полонених, втрамбовували їх у іржавий бус. Авто агресивно прохрипіло, але підкорилось водію та рушило геть. Пірати спрямувались до відкритого вольєру. Без зайвих слів та окликів, лише копняками та поштовхами перевели екіпаж Травлера у благодатну задуху, щойно звільненої тюрми. Аби як зібрана спалок халупа видала св'язням земним раєм. Захищені тінню люди ожили. В помутнілих очах з'явились тмяні іскри надії. В приміщення увійшов Юзеф і млосним байдужим поглядом оцінив полонених. Махнув рукою. Мури не внесли білі каністри із теплою прісною водою. Матроси кволо поповзли від стін до життєдайної вологи. «О, до комоції!» – звернувся до капітана Юзеф. Язик європейця важко відлип від піднебіння, і з губ виду було щось нерозбірливе. Очільник корсарів сподивом схилив голову та присів поруч полоненого. Підтиснув губи і повільно заківав. Заговорив італійською. «Чому рибалки із далекої Італії шукають удачі у африканських водах?» Середземне море стало надто тісним для європейців. Камоці, долаючи кволість, підвів погляд на Мурина. Понівечені капілярними розривами очі бранця виявили подив. Юзеф пояснив: Я родом з півдня! Там, де панували італійські колонізатори, там, де зараз кривавий хаос. Мій батько був заможнім торговцем. Я отримав хорошу освіту. Я міг мати майбутнє, а тепер я жебрак у північному Сомаліленді. Тепер я нікчема на уламку колишньої британської колонії. Примітка До 1960 року Сомалі поділялось на дві колонії. Північ – Сомаліленд – належало до Британської імперії. Південь країни складало італійське Сомалі. «Ми...» – одоважко витихнув, очі прагнули сліз, але повіки лише боляче дряпали поверхню яблук. Юзеф відгадав покуту капітана і підніс йому ковш із водою, щоб той зміг змочити обличчя. «Ми невинні! Ми непричетні до війни! Ваша війна громадянська! Ви обкрадали нашу країну! Тепер ви обкрадаєте наше море!» Гаркнув Юзеф і одразу підняв догори долоню, щоб заспокоїти своїх попрічників, котрі не розуміли італійської. Вгамував гнів та повів далі. «Ви грабуєте наші ресурси! Ви привозите сюди своє сміття! Ви...» Капітан опустив голову. Не мав наміру суперечити людині, котра за будь-яке необережне слово могла позбавити його життя або або залишити помирати від спраги. Пірат перейшов до справи. Чому твої господарі не платять викуп? Їм байдужа доля своїх людей? Я не знаю. Одо! Повільно процідив Юзеф і боляче стиснув плече бранця. Камоці із зусиллям глитнув. Мурин знову подав ковшик і капітан незграбно висюрбав із нього воду. Бояско зирнув на Корсара та потупив очі. Пояснив. «Надто велика сума! Наше судно належить до невеликої компанії. Вона не здатна виплатити такий викуп». Скинув благальний погляд на пірата. «Відпустіть нас! Ми бідні рибалки! Ми лише робили свою роботу! Добували хліб на свої столи!» «Ти, Одо, ти!» Юзеф прихилився до обличчя капітана. «Ти мешкаєш в будинку, в затишному будиночку на березі мальовничого берега!» – гаркнув. «Так?» Камоці скулився і машинально кивнув. Обличчя Мурена перекосила злоба. Скривлені губи продовжили карбувати слова. «А мій мальовничий берег всипаний щедротами твоєї цивілізації!» Чому ти не лишаєш своє лайно на своєму узбережжі? Чому ти не ловиш рибу у власному морі? Чому я маю жити в сараї без води, електрики та каналізації? Пальці Юзефа впились у плече капітана, і чоловік зойкнув. Ти маєш заплатити за те, що ти забираєш. Сомалійці мають право на комфорт? Знову гаркнув. Так? І далі спокійно повів. Чи це лише прерогатива європейців, може, тільки італійців? Скажи мені, одо, я маю право на каналізацію. Діти Сомалі мають право на школу з каналізацією. Скажи мені, одо. Капітана затрусило. Він мовчки намагався глитнути пересохлою горлянкою. Одо. Ти кажеш, що ви не винні у нашій війні. Добре. «Але чому ти вирішив прийти у Аденську затоку? Поясни мені, Одо. Камоці мовчав. Юзеф терпляче чекав. Врешті італієць опанував себе і хрипло прошепотів. «Я, ми, ми звичайні рибалки, ми наймані, ми не вирішуємо, куди йти, нам наказують!» «Ну так чому твої господарі не платять?» Їм байдужа доля ваша. Хіба твій будиночок з каналізацією на мальовничому березі... Оддо, на березі якого моря твій будиночок? Тіренське. На березі Тіренського моря? Хіба він не вартий твого життя? Твоя дружина, твої діти цінують більше свій комфорт, ніж свого чоловіка та батька? Скажи мені, камоці. У них немає таких коштів». «Будинок в іпотеці! В кредиті! Я...» Капітан схлипнув, але в організмі не вистачило вологи для сліз. «Відпустіть нас! Ми звичайні люди! Ми такі ж, як ви!» Останній аргумент викликав стриманий сміх у Юзефа. Він відпустив руку капітана. «Іди, Оддо, іди! Забирай своїх матросів та йди!» Ви можете наповнити каністри водою та йти. Корсар махнув рукою на спорожнілі ємності. Підвівся та стер долоною зі свого обличчя веселощі. Звернувся до всіх присутніх в'язнів. За вас мають заплатити стільки, скільки ми вважаємо за потрібне. Вам нададуть зв'язок. Пишіть, телефонуйте. Ваше життя у ваших руках. «Ваші долі залежать лише від вас, ваших господарів та тих, кому ви не байдужі!» Юзеф зробив знак піратам. Мури не вийшли. Сам зупинився в проході та озирнувся. Зневажливо оглянув виснажених європейців. «Ви бачили, як звідси повезли ваших попередників! Скоро вони знову будуть насолоджуватись благами рідних домівок!» Скинув рукою в сторону моря. «Звідси все видно! Ми дотримаємо своє слово! Нам не потрібні ваші життя! Нам потрібні гроші на відбудову країни!» І вийшов. Екіпаж Кволо підтягнувся до грубо сплетеної із палок стіни. Крізь шпарини проглядалась нездійсненна мрія. Корсари на шлюбках доправляли полонених на рятувальне судно. Відстань та втрата сил – не дозволяли бранцям роздивитись, до якої держави належить корабель. Біржа. Башир витер долоні вологою серветкою та жбурнув її в урну. На різкий рух відреагував Юзеф. Відвернувся від вікна і з подивом оглянув наступну гігієнічну процедуру колеги. Башир усердно вичищав з-під нігтів неіснуючий бруд за допомогою зубочистки. Не відриваючись від кропіткого заняття, дебелий Мурин повільно промовив. «Алах почув наші молитви!» Юзеф смикнув губами, і Башир припинив діалектику, відклав зубочистку та продовжив. «Іран згоден передати нам ту кількість озброєння, яку ми зможемо оплатити». Те озброєння, котре нас цікавить? Башир розправив широкі плечі. Піджак боязко затріскутів швами. Здоровань скинув його і жбурнув на спинку стільця. Повільно оглянув скромно обставлене приміщення офісу. Юзеф провадив свої справи з аскетичною обмеженістю. Лише необхідне. Башир потер долоні та перефразував свою доповідь. Те озброєння, за яке ми зможемо заплатити. Обійшов пошарпаний стіл і наблизився до вікна. Повів далі. Ми маємо людей, достатньо людей, відчайдушних, відданих ідеї, вправних моряків. Але на тих гнилих шлюбках танкер не захопиш. Рибацький суд на це... Башир скривився. Це пуста забава. Нам потрібно оновити арсенал. А для цього нам потрібне фінансування, серйозні інвестиції. Юзеф пильно розглядав профіль Башира Ім'я здарування значило той, хто приносить добрі новини, що ж, частково Башир виправдав накладену на нього батьками місію. В пам'яті Юзефа спливли образи засушених трупів з італійського траулера, за котрий так і не заплатили викуп. Рейди не приносили достатньої виручки, напади за ледь покривали самі себе, через постійне патрулювання узбережжя витрачалося все більше палива, іноземні кораблі стали обережніші, частішали невдалі спроби нападів через військовий супровід, за дрібні судна не виплачували викупи. Лишень деякі жалюгідні надлишки коштів ішли на покращення інфраструктури підконтрольної піратам території. Гроші здебільшого отримували за недбані школи. Юзефа категорично не влаштовувала така ситуація. Його амбітні плани сягали значно далі за банальне збагачення учасників захоплень. Він покусав губи та мовив. «Отже ми маємо де взяти, але не маємо чим заплатити!» Башир не відривав погляду від метушні на вулиці. З висоти третього поверху люди чомусь виглядали надто дрібними, наче знаходились значно далі від співрозмовників. Юзеф поглянув на приміщення банку на протилежному боці вулиці. Усміхнувся і повернувся.